membimbing kita kepada jalan kebaikan, menjadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, ujidan syukur hanya mila Allah subhanahuwataala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya mila Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan senang. Dalam keadaan sulit, kesusahan, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan musibah. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Sungguh sangat banyak nikmat dan tidak terhitung banyaknya yang telah kita rasakan, kita pakai, kita cicipi, kita makan, kita minum. Kita manfaatkan, kita gunakan semua itu semata-mata karunia dari Allah, kemuliaan dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah. Bila Allah menghendaki sesuatu dan mengambil kenikmatan tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada yang bisa membendung. Semua di tangan Allah, semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal awalan wa akhiran zahiran wa batinan. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sebagai panutan hidup kita sebagai uswa dan qudwah bagi orang yang beriman yang ingin selamat dunia dan akhirat. Ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang aqidah Ahli sunnah wal jama'ah Yang kita sadur dari kitab Al-Aqidah at tahawiyah Dan secara-sus syarah Terhadap aqidah tersebut Karya tulis Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah akan tapi sebelumnya, para babisah rahimahkumullah Dari kesempatan yang mulia ini Saya ingin mengingatkan diri peribadi dan seluruh kaum muslimin Perihal apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita Di Lombok Yang tentunya Kita telah melihat Kita telah menyaksikan, kita telah mendengar gempa bumi yang terus menerus yang sampai detik ini sampai saat ini terus gempa bumi, gempa susulan yang telah dimulai telah terjadi sebelumnya berapa kali gempa tiada yang bisa kita katakan kecuali bahawa semua hal itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal itu tidaklah terjadi tiba-tiba Ya, Tidak ada yang terjadi tiba-tiba Tanpa takdir Tanpa ketentuan ya. Oleh karena itu kita siakin Kepada takdir dan beriman Kepada ketentuan Allah Allah apabila menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu pasti terjadi. Sebagai cobaan dan ujian, tentunya bagi orang-orang kafirin sebagai azab. Bagi orang-orang yang beriman, selalu menjadi pensuci jiwa mereka. Musibah mereka hadapi cobaan akan menambah atau mengangkat derajat mereka menghapuskan dosa-dosa mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kena keimanan yang kita yakin dan kita ikrarkan pasti akan menghadapi cobaan dan ujian ihwatallahu rahimakumullah maka tiada yang bisa kita ucapkan kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita milik Allah datang kembali kepada Allah Cepat atau lambat. Adapun perihal yang terjadi gempa bumi, naam telah ditakdirkan oleh Allah subhanahuwataala. Lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah ditakdirkan segala ketentuan di alam semesta ini. Tidak ada yang baru. Bukan sekadar bencana alam begitu saja tanpa ada sebab atau tanpa ditakdirkan oleh Allah. Ini tentunya kesimpulan dan pernyataan yang keliru. Pernyataan yang jauh dari keimanan kepada takdir. Tapi kita mengambil pelajaran dari hal itu. Yang berlalu, telah berlalu. Itu takdir yang telah ditentukan oleh Allah pada tahun ini. Pada hari fulani, jam sekian, pada hari sekian, pada hari Ya tertentu Jam tertentu Di siang dan di malam hari Semua itu telah ditentukan Dan banyak hikmah dan pelajaran Di antaranya Agar umat ini Ya meninggalkan sifat kesombongan Dan Meyakinkan kepada diri mereka Bahawa mereka tidak ada apa-apanya saya, anda dan seluruh para penduduk Siapapun di dunia tidak ada apa-apanya Di sisi Allah Bila Allah menghendaki ya, Akan terjadi Apa yang telah kita saksikan Maka pelajaran yang sangat berharga Dan kejadian demi kejadian Terjadi di alam semesta ini ya, Maka kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah dengan menghambakan diri dengan beribadah. Bahkan ketaatan mengintrospeksi diri karena semua itu tidaklah muncul kecuali ada sebab di antara sebabnya bahkan sebab utama perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa kita. Karena bila Kejelekan dan dosa yang mayoritas Maka itu akan mendominasi Yang minoritas Dan fitnah cobaan apabila turun Tidak akan menimpa Automayoritas atau minoritas pelakunya Tapi akan Menimpa semua Yang ada di tempat Kejadian tersebut atau di suatu komunitas di mana mereka berbuat dosa dan melakukan perbuatan masih sungguh sangat disayangkan dalam kondisi seperti ini masih ada jiwa-jiwa yang sengsara dan celaka yang berusaha menggunakan ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya sangat terkadang kita mendengar yang sangat menyedihkan Para pencuri memanfaatkan kesempatan Takkala kaum muslimin Atau kaum muslimin meninggalkan rumah mereka Kerana ingin menyelamatkan diri Ternyata Jiwa-jiwa yang Sengsara dan celaka Menggunakan Kesempatan dalam kesempitan Bukan dipertangbar kepada Allah Bukan dikembali kepada Allah Ini yang pertama Pelajaran yang pertama Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan Maka nزل balauun illa bidambin wa ma'rufi illa bitawbah. Jika turun musibah dan bala, cobaan kecuali sebabkan dosa Dan tidaklah diangkatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Ya. Kecuali dengan kita bertaubat kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua. Saudara kita kaum muslimin yang tertimpa gempa tersebut mereka yang meninggal Rumah mereka hancur lulu Kemudian Saudara kari-kari mereka Berpisah dengan mereka ya, Berbagai kerugian Di sisi duniawi Maka Itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kita rida dengan takdir tidak perlu mencelah. Karena apabila seorang beriman dan diuji oleh Allah itu pertanda bahawa Allah mencintai dia. Inna Allahi taala hamba yang ibtala'h, berman raddiyah, falahu rida, waman sahid falahu suk. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Dan apabila dia riadah terhadap ujian tersebut, Allah akan rida kepada dia. Tapi apabila dia murka maka juga akan murka kepadanya maka kita menghimbau seluruh kaum muslimin di nusantara ini mari kita kembali pada agama Allah tinggalkan kesombongan kita keangkuhan kita tinggalkan hawa nafsu kita bila Allah menyuruh kita untuk kembali pada ajarannya kembalilah dengan bertaubat Kerana bila negara ini Bila yang mayoritas Kejelekan, kezoliman, penipuan, manipulasi jelekan, Dan meninggalkan ajaran Allah Ajar Rasulnya Tidak mau kembali kepada agama Allah Kemar Rasulnya Lebih mengembangkan hawa nafsunya Pemikirannya Budayanya bila disuruh kepada Allah, khala Allah wa qalar sedia bersombong dan berpaling. Dan keangkuhan. Memangku jabatan, sombongan penipuan, korupsi, pencurian, manipulasi, mahasiat dan dosa, perzinahan pemalsuan, propaganda dan makar, Ya, bila hal itu yang mendominasi tatanan suatu negara, hidup berbangsa dan bernegara, maka hanya menunggu ya waktu datangnya musibah dan bala. Ya Allahumma rahimakumullah. Kita harus sadar Bahawa cobaan dan ujian tersebut Datang dalam kondisi terkadang kita sering lalai Siapa yang mengira kaum muslimin Begitu terbenam matahari Melakukan ibadah Atau melakukan aktivitas mereka Bersiasa untuk istirahat Tiba-tiba digoncang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang bisa memprediksi Tadkala seorang lalai berbuat maksiat dan dosa Begitu datang batang cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka fatahullah, fatahullah kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua, yang ketiga. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana solidaritas kita kaum Muslimin. Ya, kita harus membuktikan bahawa kaum Muslimin, ia sahaja wahid bagikan tubuh yang satu. Apabila satu dari anggota badan merasa sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Itulah perumpamaan kaum Muslimin di mana saja berada. Enam tentunya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Maka apa yang bisa kita berikan kepada mereka? berupa makanan, minuman, pakaian, donasi, ya, membantu mereka meringankan beban mereka untuk mengatasi kesulitan mereka. Mereka sangat membutuhkan. Bahkan ya doa dari kita semua itu yang harus kita lakukan kaum muslimin Di mana saja berada Maka Sisikanlah dari kekayaan Harta yang kita miliki Untuk saudara kita Dan itu sebagai tabungan akhirat kita Akan kita ambil nanti di akhirat Jika tidak bisa kita melakukan hal itu Maka jangan lupa Doa kita dengan niat yang Tulus dan hati yang suci Yang khusyuk Allah akan mendengar Allah akan mengabulkan Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban mereka. Semoga Allah merahmati kita dan mereka. Semoga Allah membimbing kaum muslimin. Semoga Allah juga membimbing kita semua kaum muslim untuk kembali. Ya. Bersatu. Ke dalam kondisi seperti yang tidak lagi bermanfaat apapun yang namanya. Organisasi, lembaga, Ya. Atau komunitas tertentu semua kita kaum masih bersatu. Perpecahan, permusuhan itu bagian dari dosa. Yang dengan seperti itu juga merupakan sebab munculnya musibah dan bala. Maka mengingatkan kita kepada ya, firman Allah Subhanahu wa taala innama almu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Makhluk Muslimin, satu dengan yang lainnya bagikan tubuh yang satu. Bila satu bagian merasakan sakit, yang lain ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum maka berikanlah apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita kemudian Allah membalas dan mengangkat musibah ke Muslimin. Kena Allah yang mentakdirkan dan Dia akan bisa mengangkat. Apa teori Ya, penjajian teknologi untuk mendeteksi akan muncul gempa dan seterusnya itu harus prediksi. Ya. Dan bila Allah menghendaki, semua itu tidak ada bermanfaat, semua akan ya porak poranda. Rahimakumullah, Kita melihat Sebagian sedang Berorasi, menyampaikan misi dan kemanusiaan Bergembira, tertawari Ya Mengenang Mengingat, kebaikan-kebaikan yang diberikannya membantu kaum muslimin ya. Secara kemanusiaan Tiba-tiba digoncang kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang menyebabkan mereka Takutan Ya Artinya kita ini tidak ada apa apa-apanya. Tidak ada apa apa-apanya kita ini. Apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu, ya khotibali rahimakumullah, mari kita kembali kepada Allah. Ya. Tiada jalan. Secenggi apapun konsep sebagai merencanakan ya solusi bagaimana mengatasi bencana, konstruksi bangunan harus dipertimbangkan Begitu dan seterusnya. Yang anti gempa dan seterusnya Kekuatan, itu semua Dalam segala keterbatasan kita Tapi bila Allah menghendaki Tidak bermanfaat sama sekali hal itu ya. Bila Allah menghendaki Semua akan hancur Kekuatan apapun ya. Konsep Apapun ya. Yang diberikan untuk mengatasi gempa Kalau Allah menghendaki Tapi tentunya kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang akan bisa sekurangnya meminimalisir memperingatkan tapi ingat itu pun bila kita lakukan bila Allah menghendaki tidaklah bermanfaat maka kembali kepada Allah kembali kepada Allah negeri ini rawan musibah gunung merapi gempa bumi longsor Ya. Dengan gempa bumi yang menyebabkan tsunami, maka kita harus lebih waspada. Bila negara ini rawan musibah yang seperti itu, maka harus kita memperbaiki hubungan pada Allah. Karena bila Allah murka, gunung-gunung Merapi akan meletus, banjir, longsor, gempa. Waliazu billah. Khotdiman rahimakumullah, ini sebagai tanbi peringatan bagi kita semua. Nah mari kita doakan saudara kita Kita berharap semoga mereka Yang korban Bahkan yang meninggal Sebabkan kejadian gempa tersebut menjadi orang-orang yang Diampuni dosanya oleh Allah Dan mereka termasuk kepada para syuhada Tertimpa bangunan Yang Sampai detik ini mungkin belum tahu di mana tempat mereka Mungkin telah terkubur Di runtuhan bangunan tersebut Ya Kita berharap Semoga yang luka-luka disembuhkan oleh Allah yang meninggal dirahmati oleh Allah dan kita yang hidup sanapamili, karib kerabat, keluarga dibimbing oleh Allah untuk buat-buat terus sidik, jujur kembali kepada Allah ke mana kita akan lari? ke mana kita akan lari? ini bumi Allah ya? ke mana kita akan lari? tidak bisa lari dari bumi ini ke hanya lari kepada Allah lari dari azab Allah kepada rahmat Allah Lari dari Allah kepada Allah Lari dari kemurkaannya Kepada rahmatnya Inilah Berapa tenbihan Peringatan bagi kita semua Ya dengan kondisi kita sekarang ini Terus mari kita berdoa kepada Allah Semoga Allah merahmati umat ini Merahmati bangsa ini Dan juga Orang-orang yang mengenal Islam dengan baik, mereka yang menyuruh pada kebaikan untuk tentu lebihnya ya, bersungguh-sungguh mengajak umat kepada kebaikan. Karena dengan seruan iman kita mengajak pada kebaikan, biinallah berbagai bencana dengan kesolehan dan ketaatan bisa ya terhindarkan Allah hindarkan dengan solian dan ketaatan kita. Kemarin kita bersungguh-sungguh, bergerak untuk mengajak umar kepada kebaikan, memperingatkan mereka dari berbagai dosa dan maksiat, kesirikan, perbuatan beda, khurafat, yang itu tentu akan merupakan ya, penyebab utama munculnya berbagai ya, cobaan dan ujian balak yang turun yang terjadi di bumi dan turunkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ikhwan liman rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang ya Syarah Aqidah Tahawiyah. Pembahasan yang terakhir ya yang pernah kita sampaikan Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak akan menerima apapun agama yang diyakini dan diamalkan dari seorang pun selain agama Islam. Dan Islam yang dimaksud tentunya Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita menawarkan Islam selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu bukan menambah kemajuan kita, akan menambah kemunduran kita, akan menambah permasalahan kita bernegara bermasyarakat kaum Muslimin. Karena kalau seandainya Allah subhanahuwataala mengetahui ada agama yang bisa mengatur urusan umat manusia yang akan memperbaiki urusan mereka, Sehingga agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan syariatkan itu. Tapi ternyata Allah telah menghendaki sesuai dengan ilmunya dan hikmahnya sehingga Allah sempurnakan agama Islam ini. Ini nikmat. Maka mari kita mencukupkan diri dengan agama, ajaran, sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Adapun selain hal itu. Tidak dalam kecil hanya kesesatan. Ya qatalima rahimakumullah. Kemudian Imam Ibn Albi Abil Al-Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidat Tahawiyyah ini melanjutkan. Wa qad Allah Ta'ala nafsa-hamma yasifuhu ibad Sungguh Allah telah mensucikan jiwanya dari ya apa yang sifati oleh Hambanya Illa ma wasafahoh bihul mursalun kecuali ya apa apa yang disipati oleh para rasul. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan dirinya dari berbagai persepsi atau sifat-sifat yang atau nama-nama atau sifat-sifat yang disematkan oleh manusia pada dirinya selain dari apa yang telah dijelaskan oleh para rasul. Jadi semua yang datang dari para rasul tentang sifat-sifat Allah, tentang diri Allah itulah kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keselamatan kepada para rasul dan mensucikan jiwanya dari apa-apa yang disifati oleh manusia sifat-sifat yang jelek dan sifat-sifat kekurangan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Wa qala subhana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ya mahasuci suci Rabb-mu Rabb al izzah yang memiliki keagungan amma yasifun dari apa-apa yang mereka sifati wa salamun alal al mursalin dan keselamatan bagi para rasul walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala rabbul alamin dan zahah Subhana ama yasibu bihi al kafirun, thumma selma al murssalin, l salamah mawasfuhi bihi min al nqaas wal giyub, thumma hamda nafsu al tafrrudihi bi al awsaafi latti alayha kamala al hamdi. Ya, yeah. jadi Allah Subhanahu wa Taala mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang disematkan orang-orang kafir kepadanya dan Memberikan keselamatan kepada para rasul. Ya, di selamatimawasah pekena selamatnya apa ya sifat-sifat yang mereka berikan kepada Allah selamatnya sifat tersebut, ya dari kekurangan dan aib kecacatan. Kemudian Allah subhanahuwataala memuji dirinya, karena dia yang maha esa. Karena dialah yang memiliki sifat-sifat Yang dengan sifat tersebut Allah berhak Memiliki segala Puji-pujian yang sempurna Ini salah satu dari ya, Prinsip Ahli Sunnah wa Jemaah Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala Yang kita ibadati yang kita agungkan Yang kita cintai Memiliki sifat-sifat yang sempurna kerana segala kesempurnaan adalah milik Allah Tidak ada cacat-cacatan, Tidak ada kekurangan ya, Dalam sifat tersebut Maka wajib bagi kita untuk Mengikuti jalan para rasul Di dalam beriman kepada Allah Ya Di dalam beriman kepada Allah Kerana Allah telah memberikan keselamatan kepada mereka, memuji mereka, menyelamatkan mereka. Karena perkataan dan akidah mereka yang telah selamat yang benar, yang hak tentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan para rasul dan secara khusus ya jalan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Abil Izm melanjutkan Bakal. Wamza'ala man kana aleihi Rasul khair al Qurun. Ya. Wohum al-Sahabah wa al-Tabi'un lahun bi ahsan. Yousib al-Awwal Kemudian kata beliau bahawa jalan yang ditempuh oleh Rasul dalam beriman kepada Allah dan dalam beragama. Itulah yang telah diikuti oleh generasi terbaik umat ini. Siapa mereka? Yaitu para sahabat dan tabi'in. Para tabi'in yang mengikuti dengan baik. Ya. Yang pertama mewasiatkan pada yang terakhir. Yang awal menesatkan kepada yang datang belakangan. Artinya para sahabat mewasiatkan pada tabi'in Ini jalan Rasul yang kami terima dari beliau SAW Maka ikutilah oleh kalian Mereka saling memberikan wasiat seperti itu Ini ilmu yang kami terima dari Rasul Maka ambillah dan sampaikan pada generasi setelah kalian Terus turun-temurun ya, Tidak terputus Mata rantai yang tidak terputus ya, Begitu dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah perihal para sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar was sabiqunal awwalun min muhajirin wal ansar walladheena ttaba'uuhum bi ihsan ya sabiqunal awwalun mereka yang sabiq yang pertama yang datang di awal umat ini dan yang pertama dari kalangan Muhajirin wal Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik ya begitu dan mereka juga lahir ke permukaan bumi ini untuk mengajak menyeru manusia kepada jalan kebaikan kun tum khaira umatil ukhirjatil innas ta'amuruna bil ma'aru wa tanhawna alimun kelain umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya amaruna bil ma'ruwat wanahaniyil munkar mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran maka para sahabat dengan segala amanah dan kejujuran mereka menerima dari Rasulullah kemudian mereka sampaikan pada generasi setelah mereka tabi'in tabi'in terus begitu juga kepada atba'ut tabi'in tabi' tabi'in tabi terus menerus disampaikan ilmu dan warisan Rasul tersebut ya sehingga sampai detik ini kita masih mendapatkan warisan tersebut, ya. Dan dalam hal itu, wohum fi dzalikah kullih binabiyih Muhammad sallallahu alaihi wasallam muktedun wa alamin hajihi salikun, ya. Dan dalam perihal itu semua. Tiada lain yang mereka ikuti kecuali Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan hanya berjalan di atas manhadnya Jalan beliau Kamu kala ta'ala fi kitabih al-aziz Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia ul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'an Katakanlah wahai Muhammad Inilah jalanku Aku menyuruh kepada Allah ala basiratin di atas ilmu Ya. Yeah. Ana saya wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Fa in kana jika firman Allah wa manittaba'ani dan orang yang mengikutiku diatapkan kepada dhamir adu, ya qul sabili adu, fa dalilun ala anna atba'ahu hum tudu ila Itu itu menunjukkan bahawa para pengikut Nabi SAW mereka adalah para da'i penyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inkana mahtufan ala domiril munfasil. Jika firman Allah. Wa mani taba'ani. Diatapkan kepada domir yang terpisah. yaitu kata ganti yang terpisah. yaitu ana. Basiratin ana wa mani taba'ani. Maka juga ini sangat jelas. Sarihun anna atba'uhu hum ahlul basirati fima ja'a bihi min duni ghairihim wa kilal ma'nayi yaini sahih wa kilal ma'nayi wa kilal ma'nayi haqqan qala allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani inila jalanku yaitu jalan rasul apa itu jalan rasul yaitu jalan allah wa anna las sirati mustaqimatan inila jalanku Jalanku yang lurus itulah jalan Rasul. Sabil. Addu ilallah, aku menyeru kepada Allah yang mengandung makna keikhlasan. Ala bashiratin berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ni. Ya. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Ada dua kemungkinan dalam makna ayat wa manittaba'ni. Jika manittaba'ni siapa yang mengikutiku Ya, diatapkan, diatapkan kepada Adou, wa manittaba'ani ya, mengikutiku, Adou, iaitu dalam berdakwah, ini menunjukkan kepada kita bahawa para pengikut Rasul yang setia mengikuti Rasul, sunnah beliau, merekalah orang-orang yang sesungguhnya para dai yang menyuruh pada agama Allah, ahli sunnah, antum doaht. Ini menunjukkan bahwa ahli sunnah yang betul mengikuti rasul Mereka lah para dai yang sesungguhnya yang menyuruh pada agama Allah. Ya. Dan bila makna dari firman Allah terus ummanittaba'ani mengikutiku diatapkan kepada domir yaitu kata ganti ana itu rasul ya, Ala ana di atas petunjuk di atas ilmu ana saya dan orang-orang yang mengikutiku ini menunjukkan bahwa pengikut Rasul mereka adalah orang ahli ilmu. Pengikut Rasul orang ahli ilmu. Ya, bahwa apa ilmu yang ada di selain pengikut Rasul telah ada pada diri para pengikut Rasul ahli Sunnah, para ulama yang setia mengikuti Rasul. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa dakwah ini dibangun di atas ilmu, bukan di atas tradisi, kebiasaan. Bukan melawak, bukan tertawa Berilmu, belajar dulu berilmu Ya Begitu dakwah sunnah Dakwah yang sering disematkan oleh orang yang tidak menyukainya Berbagai istilah-istilah dan juga Ya Penamaan-penamaan yang negatif Sesungguhnya Dakwah yang hak Dakwah yang betul beradaskan ilmu Dan perasaan Bukan taklid, bukan panatik pada suatu golongan, bukan ya pemikiran-pemikiran uh, yang nyelene, bukan tradisi, bukan budaya, bukan-bukan dan seterusnya. Bukan warisan para leluhur, tapi ala basiratin atas ilmu, di atas ilmu. Apa itu basira? Kalau Allah, kalau Rasul. Al Quran, Sunnah, itulah ilmu. Ya. Dan kedua makna tersebut benar. Kemudian kita wajib meyakini wakat Allah kerana Rasulullah mubin. Rasul telah menyampaikan risalah ini dengan sejelas-jelasnya, ya? dengan sempurna. Nah, ayat Rasulul Balik maun zilail, wa ilm tafal pama belak tarisalah, wa ilm tafal pama belak tarisalah. Wahai Rasul kata Allah, sampaikan apa yang turunkan kepadamu. Jika kamu tidak melakukan berarti kamu belum menyampaikan risalah. Dan di waktu Haji Wada rasul meminta bersaksi pada para sahabat sesungguhnya kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku tentang apa yang aku sampaikan ya walaupun takulun apa yang kalian akan sampaikan kalian jawab ya kepada Allah para sahabat mengatakan nashadu biannaka ya. qadbal laghta risal wa addayta al wa nasahhta umma kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah engkau telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat maka rasul langsung menunjuk ke langit ya dan sambil satu menukikkan pada mereka saya mengatakan Allahumma fashhad wa yanqud Allahumma ashhad ya Allah saksikan mereka telah mengatakan hal itu para sahabat kanan muhajirin wal anshar yang ikut haji wada jadi agama telah sempurna apa yang ingin kita cari setelah kesempurnaan tersebut? Maka seluruh yang menyimpang dengan berbagai teorinya, pemikirannya, konsepnya, disuguhkan kepada umat ini agar mereka mengikuti setelah agama Rasul, kulluha gholalun wa baaltilun, semuanya kesesatan dan kebatilan yang tidak akan membawa pada kebaikan kecuali hanya kepada Kerusakan dan kebatilan itu sendiri. Apa yang berada di luar kebenaran itu adalah kebatilan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada lagi, ya, setelah kebenaran itu kecuali kebatilan. Allah telah memberikan, telah menurunkan bahawa kebenaran itu ada dalam Kitabnya An-Nazaluh Bi Almi Wal Malaikatu Ashhadu. Itu ilmu Allah kebenaran al-Haqumir Rubik. yang diaa dengan صدق وصدق yang datang dengan membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran itu rasul ya ikhwatallahi ya marhimakumullah wa awqah alhujja lilmustabshirin rasulullah menjelaskan seluruh argumentasi kepada orang-orang yang ingin melihat ingin mengetahui hal itu Wasala kasyfi lahukhairul qurun dan juga generasi terbaik dari umat ini telah menelusuri mengikuti jalan tersebut. Siapa mereka? Sahabat, tabiin, abu tabiin. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairul nasiqarni, thumma al-ladina yalunahum, thumma al-ladina yalunahum, thumma al-ladina yalunahum." Sebaik baik manusia. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik baik manusia, sebaik baik generasi. قرني generasi yang hidup bersamaku di zamanku para sahabat muhajirin wal anshar makanya nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang lain untuk diikuti ma'ana alih al-yauma apa yang aku ikuti dan apa yang aku jalani aku ikuti pada hari ini dan para sahabatku siapa mereka para sahabat hanya dua golongan muhajirin wal anshar enggak ada yang ketiga Kemudian kata kami, kerana nasi karni sebab korun-korun itu, تابعين. Eh, تابعين. kemudian nasi istra itu tabiin, tabiin, kemudian atbab tabiin. Sebagaimana kata Allah, waladina tabba'u hum bihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, apa yang diikuti mereka? Silakan para pemirsa jawab. Apa yang diikuti mereka? Saya rasa tidak ada jawaban selain dari apa yang apa yang telah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kul hadhi sabili, Wa anna hadha sirati mustaqiman Fattabi'uh min jalanku Maka ikutilah, itu yang diikuti Para sahabat Tidak ada jalan selain jalan Yang diikuti mereka Karena itulah jalan yang membawa pada rida Allah karena itu harus waspada Apapun konsep pemahaman Pemikiran yang ditawarkan yang ditebarkan itu tidak hanya pembodohan pada akidah dan juga ya pendangkalan terhadap loyalitas seorang muslim terhadap rasulnya itu agamanya ya. terlebih-lebih kalau kita melihat, membaca, mengikuti bagaimana dunia akademik misalnya pemikiran-pemikiran yang ditebarkan lalu kala para filsafat orang-orang ya uh, orientalis para liberal itu semuanya pendangkalan terhadap akidah dan loyalitas seorang muslim terhadap agama Allah. Ya, ikhwatul lima Apa yang kita inginkan? Rumah kebaikan bagi kita dan umat ini telah ada dalam Al-Qur'an. Tapi permasalahan kita, kita malas tidak mau menggali Kendati pun mereka yang menyandang gelar-gelar para akademisi, ya berkecimpung dalam pendidikan di perguruan tinggi, mereka juga tidak mau membaca yang sesungguhnya. Qala Allah wa qala al Rasul, itu menganggap ini tidak radapan lagi, tidak ilmiah. Sehingga teori-teori orang-orang filsafat, orang-orang ya, orientalis orang-orang liberal itu mereka inilah ilmiah. Ya salam. Ya subhanallah. Allah turunkan kebenaran tidak ilmiah, kemudian hasil Perkaysa otak pemikiran analogi manusia logikah itu ilmiah ya subah siapa yang menciptakan otak tersebut Siapa yang menciptakan akal tersebut Terlebih begitu saja Allah yang menciptakan dan Allah tahu yang akan yang menjadi akal itu sehat Allah tahu yaitu wahyu maka diturunkan oleh Allah Lihat orang-orang di zaman nabi-nabi sebelumnya para filsafat orang-orang yang pintar cerdas genius Sesat Bahkan mereka tidak beriman Kufur Dibinasakan oleh Allah Mereka Bertemu dengan Atau di zaman para rasul Ya Orang-orang filsafat Ya Iqtalimah rahimahkumullah Kemudian Naam Itu jalan para sahabat, para rasul Para sahabat mengikuti jalan Nabi mereka tidak akan melenceng dan menyimpang walau ya, jangankan sejengkal, seukuran ruas jari saja, mereka tidak akan pernah menyimpang keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Tapi ya, ternyata Allah juga telah mentakdirkan ada orang-orang yang sesat dan menyimpang. Suma khala ba'dihim. Ya. Khalfun ittab'u ahwa'am kemudian waftarqu kemudian muncul ya sepeninggal mereka orang-orang yang menyimpang yang mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka waftarqu sehingga yang demikian itu menyebabkan mereka berpecah belah tatkala terjadi orang-orang yang muncul di belakangan menyimpang dari jalan nabi dan para sahabatnya ya yang itu hanya mengikuti hawa nafsu sehingga terjadi perpecahan sebagaimana dalam hadis ya perpecahan umat tattafriqu hadil ummah ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah wal manhum ya rasulullah ya jamaah wa fi riwayatin ma an alihi l wa ashab akan terpecah belah umat ini kepada 73 kelompokan Nabi menghukumi bahawa finna. Semua masuk neraka Dan ingat masuknya neraka itu disebabkan kesesatan tadi Kena kesesatan tempatnya di neraka Adapun surga tempatnya seluruh kebaikan Ini hadis ancaman Adakalanya kesesatan itu betul-betul membuat dia itu kufur Dan keluar dari Islam Tapi yang namanya kesesatan Sedikit atau banyak Itu harus neraka tempatnya Itu ancaman tidak mesti mungkin pelakunya itu kafir Tapi yang namanya kesesatan Bukan di surga tempatnya Di neraka Sedikit atau banyak Ya yeah. Maka muncul Tadkala apa yang menyebabkan Perpecahan tadi mengikuti hawa nafsu Ini Kamu serimin rahimakumullah Kalau kita betul selius Dan jujur untuk mengembalikan Kejalan umat dan bersatu Maka tinggalkan hawa nafsu kita Kena menyebabkan perpecahan umat ini hawa nafsu. Tatkala mereka mengikuti hawa nafsu, maka terjadi perpecahan. Makanya Allah Subhanahuwataala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya dan jangan mengikuti jalan selain dari jalan Allah. Kena itu akan memecah belahkan dari mengikuti jalan kebenaran. Wanahalasiratimustakimanbattabiun jalanku yang lurus. Nilai sunnah. Walattabiushubur jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Kena itu semua hawa nafsu. Ya akan mewujud ada kesesatan. Ia ya akan memecah belah dan mengikuti jalan kebenaran. Makanya Allah perintahkan nabi-Nya atau melarang nabi-Nya untuk tidak mengikuti mayoritas manusia yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa intuti akthar man fil a'adu duli kan sabillillah. Jangan kami mayoritas manusia di permukaan bumi ini yang mereka akan menyesatkan kebajikan Allah. Kerana kebanyakan mereka mengikuti hawa nafsu. Ikhlas lima rahimakum Allah. Tatkala muncul yang demikian itu, kondisi yang demikian itu maka Allah bangkitkan. Baqam Allah lihatil umma menyehfadu aliha usulah diiniah, maka Allah bangkitkan dari kelangan umat ini orang-orang betul memelihara dan memperjuangkan prinsip-prinsip agamanya, usululah. Kama akhbar s-sadiq s.a.w. sebagaimana yang digabarkan oleh Nabi s.a.w. yang jujur, yang benar. Dalam sabdanya, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yaduruhum man khadalahum hatta ya'tiallahu bi'amri. Ya, senantiasa. Ya, ada dari umatku sekelompok, segelongan. Zahirina alal haq Yang selalu berada di atas kebenaran Dengan nyata Layaduruhum man khadalahum Dan tidak akan Memudaratkan mereka Mencelakakan mereka Membahayakan mereka Man orang khadalahum orang-orang yang ingin Melecehkan dan menghina Dan merendahkan mereka Hatta ya'ati Allah bi'am Sampai datang perintah Allah Sampai hari kiamat Nah, Mereka Tawifah, Tawifah kelompok golongan yang minoritas, tapi terus akan ada dari umat ini mereka yang terus berpegang teguh dengan sunnah, yang menegakkan agama Allah, menebarkan syiar-syiar agama Allah, mengajak umat kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, yang mereka selalu berada di atas al-haq, kena hujah-hujah mereka yang tidak bisa dipatahkan, yang dibantah kenan gimana akan bisa membantah dan mematahkan hujjah-hujjah datang dari Allah qala Allah wa qala al Rasul Allahumma benar perkataannya yang maha benar ikhwal limarahmatukumullah hum ahli sunnah yang sesungguhnya jadi bukan mayoritas pengikut kebenaran itu minoritas ini dalil menjelaskan kepada kita sebuah prinsip dan hakikat Ya harus kita pahami Bahawa kebenaran tidak dinilai dengan mayoritas Kebenaran itu dinilai dengan kebenaran itu sendiri Kendati pengikutnya minoritas Ini konsep Al-Quran Ini cara beragama yang benar Konsep pemikiran yang benar Ya Ikhutalima rahimakumullah akan berbahagialah, bergembiralah tatkala Allah membimbing kita. Nah, nah di antara ulama di antara para imam yang dibangkitkan oleh Allah untuk mengajak kepada al-haq kata beliau al-imam ibnu abil al izz al-halaq wa mimman qama bi al haq min ulama' al-muslimin di antara Ya para ulama kaum Muslimin yang mengemban amanah ini menjelaskan kebenaran ini, yaitu mengajak umat kepada kebaikan diantara ya Ta'ifa golongan yang dibangkitkan oleh Allah untuk menyuruh pada kebaikan, yaitu Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam Al Azdi Al Tahawi, Ta'ammurahu Allah bi rahmatih pada Mi'atini, ya, yaitu Imam Abu Ja'far Jaafar Tahawi yang kita akan jelaskan, akan kita ya syarah. Aqidah yang ditulis oleh beliau sebagian telah disampaikan dalam ya, kajian perdana kita. Ya, yang beliau semoga Allah merahmatinya. Ba'dal mi'ata ini kelahiran beliau ya setelah abad kedua tentunya ba'dal mi'ata ini. Fa inna maulidahu sanata 330 200. Kelahiran beliau pada tahun 239. Dan wafatnya tahun ya 300 21 sebagainya telah jelaskan jadi beliau hidup di abad ketiga baik kemudian faakhbara rahimahullah berkandungan dari akidat tahawiyah dan ini kita sampaikan pada pertemuan perdana kita faakhbara rahimahullah amma kana alaihi salam imam Abu Jafar at-tahawi ya menjelaskan menuturkan di dalam akidah tersebut, apa yang diikuti oleh salaf. Siapa itu salaf? Nah, ini perlu dipahami. Subhanallah, sebagian berbicara tentang definisi nifis ya, dan mempunis orang-orang yang berusaha untuk mengikuti salaf, menyematkan kepada mereka berbagai tuduhan-tuduhan yang negatif, kena tidak pahaman mereka apa itu hakikat salib Yesus semuanya mereka menganggap salib itu kelompok tertentu tidak ini suatu kebatilan. hadha buhtanun azim kedustaan dan hadha batilun ya, kebatilan yang nyata salib adalah generasi yang mendahului umat ini yang terbaik bukan kelompok tertentu Bahkan apa yang diikuti oleh sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in itulah konsep hidup kita. Takkanlah kita mengatakan ini madhabus salaf, ini manhajus salaf, ini konsep hidup yang diikuti oleh sahabat tabi'in dan tabi'at-tabi'in. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti dan diperintahkan oleh Allah. وَلَذِينَ تَبَعُهُمْ بِأِسَانِ Jadi bukan saya yang merintahkan para pemirsa, para pendengar. Bukan. Para ustaz, mubalik menyampaikan inilah kehidupan, inilah manhad inilah jalan, inilah konsep dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ya nah itu yang dinukil yang dijelaskan oleh Imam Abu Jafar al-Tahawi dalam kitab beliau dan juga ya apa yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi jadi Imam Abu Jafar al-Tahawi menukil menjelaskan Aqidah para salafus salih sahabat tabi'in ya. Kemudian juga apa yang diakini adalah ya, imam Abu Hanifah rahimahullah al numan bin Thab Al-Thabit Al-Kufi Begitu juga kedua murid senior beliau Siapa itu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari Dan yang kedua Muhammad bin Hasan Al-Shaibani radhiyallahu anhu Makan yaqiduna min usuluddin wa jadiduna bi rabbil alamin. Apa yang mereka yakini dari usuluddin, prinsip-prinsip beragama dan yang mereka jadikan sebagai agama pada Allah Subhanahu wa taala. kita ingin tahu ini. Ya, bagaimana akidah para salaf itu? Termasuk dalam hal ini kita meyakini salah satu dari imam mazhab Ahlussunnah yang Madhab mazhab fiqih Ahlussunnah, ya, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah Imam Malik, Imam Ahashabi, Imam Ahmad Empat Tidak ada yang meragukan keinginan mereka Telah mendapatkan pujian ya, Mereka yang telah terbukti ya, Kesolehannya, kealimannya, wara dan taqwanya Dan akidanya Para pemirsa harus paham. Keempat ulama tersebut Mereka hanya mengikuti Rasul dan para sahabatnya Tidak ada yang mengajak pada aliran tertentu Gak ada yang majak pada madhab tertentu, ya. Apalagi dalam berakidah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah pada yang lainnya hanya mengikuti maka naalehin Nabi was sahabat, Apa yang diikuti Rasul dan para sahabatnya. Bila harap pemirsa para mendengar mendapatkan nukilan-nukilan yang dinisbatkan pada mereka bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi itu kebohongan atas nama para imam tersebut. Ya. Tiada yang diikuti mereka kecuali Al-Haq dan sangat banyak perkataan mereka dalam hal ini. Nah itu yang kita ikuti yang telah terbukti kesolehan mereka dan kita ini belum terbukti kita masih hidup belum tahu kebanyakan mayorit manusia masih hidup belum tahu kesolehan mereka. Kadang-kadang mungkin berpenampilan ya casingnya penampilan itu akhirnya. Kelihatan soleh Banyak zikir ibadah tapi tidak tahu bagaimana Dia menghari, mengakhiri hidupnya Tapi mereka telah terbukti Wafat di atas ketaatan Wafat di atas kemuliaan Menyebarkan ilmu, kecintaan pada sunnah Cintaan pada agama ini Mereka korbankan jiwa raga mereka Umur mereka, waktu mereka untuk berkhidmat pada agama Allah Mereka kumpulkan hadis-hadis Nabi Mereka menyuruh umat kepada agama Allah Mereka menterbiah generasi Ya Ko muslimin yang menjadi para ulama lahirlah seperti Imam Imam ya Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifa Muhammad bin Hasan lahirlah seperti Imam Imam ya muridnya Imam Syaib seperti Muzani dan yang lainnya Imam Mali dan luar biasa. InsyaAllah terima <khutat ilmu> Terus keilmuan mereka sampai detik ini kita pelajari. Oleh karena itu yang ingin selamat jalannya jelas dan pun yang memiliki kesesatan sungguh jelas juga jalannya kan telah dipisahkan oleh Allah fa alhamahu taqwa Allah jelaskan di eh, jalan kebaikan dan jalan ya jalan penyimpangan ikhti marihakumullah demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan membimbing kita semua untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan rasulnya dan untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah, akidah yang melandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam. Naam. Nah, baik, sekron jazakallakhir, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita semua bisa mengambil faidahnya dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar di manapun Anda berada yang ingin bersoal jawab, yang ingin bertanya langsung, Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 dan e, sudah masuk pula beberapa pertanyaan Di layanan yang singkat ya di 0819896543. Baik kesempatan pertama silahkan kami berikan di layanan layanan telepon di 021 delapan dua tiga enam lima empat tiga enam halo assalamualaikum waalaikumsalam orang wabarakatuh dengan siapa di mana pak dengan Abu Hasan di Lapung Abu Hasan di Lampung silahkan untuk pertanyaan ini sobat uh, amaliyah apa yang kira-kira bisa ditolalir dan yang tidak bisa ditolelir gitu dan uh, menyangkut perkara yang diadakan adakan gitu Baik, itu saja ya. Ya cukup itu aja sudah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya terima kasih kepada Bapa yang kurniaturuhie, Abdul Hasan, Abu Hasan dari Lampung, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi pertanyaan beliau, apa saja amalan yang bisa ditoler? ditolerir, ya, dan apa saja yang tidak, ya, para pemirsa dan juga para pendengar secara yang bertanya para pelawak, kita harus paham, ya, dan ini mungkin telah sering disampaikan para Ustaz kita harus membedakan, ya, rana ibadah amalia dengan muamalah atau hal-hal kebutuhan kita. Kita semua memahami prinsip yang utama di dalam amaliah ibadah. Dan prinsip ini kalau kita pahami akan bisa menjawab ya. Silakan nanti bisa menjawab sendiri. Amaliah Atau ibadah. Prinsip utamanya adalah ingat itu tidak dibenarkan kecuali bila ada perintah. Dalam istilah Para ulama Al-aslu fil ibadah At-tawqif ya. Jadi hukum asal Amaliyah ibadah itu Adalah tawqif Apa itu tawqif? Yaitu hanya mengikuti Sesuai dengan ketentuan syariat Makanya Allah mencela Orang-orang musyrik ini membuat syariat Tidak ada tuntunannya dari Allah SWT Amlahum <tuh> syuraka'u syar'u min ya ad-din wa lam bihi Allah Apakah mereka orang musyrik itu para, memiliki para sekutu-sekutu yang mensyariatkan Iaitu ilah ilaah mereka yang mensyariatkan pada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah ini celaan berarti tidak boleh Nabi SAW mengatakan apapun amalan ya Tadi tanyakan Amalia, Nabi mengatakan dengan redaksi seperti itu, man 'amila 'amalan. Laisa 'alaihi amrun fa Barang siapa yang melakukan amalan, amal. Tadi tanyakan Amalia, sesuai dengan redaksi Nabi. Amal. 'Amila 'amalan. 'Amalan apapun tidak ada pengecualian di sini. Ya. Bakti tidak ada yang bisa ditoleri di sini. Tidak ada pengecualian. Man amila amalan, laisa alaihi amruna, laisa alaihi yang tidak ya alaihi, berada atasnya. Amruna perintah kami artinya yang tidak ada landasannya, dalilnya, syariatnya min amrina, diambil dari urusan kami ini dari perintah kami, wa huwa raddun, itu tertolak ini kan jelas sekali hadisnya dalam sahih Bukhari dan Muslim dalam riwayat lain man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min mawarat barang siapa yang mengada-ngada ya dalam urusan agama ini fi amrina hadza ingat rasul mengatakan fi amrina hadza dalam urusan kami ini urusan apa urusan agama bukan urusan dunia kalau seni dunia silakan, bahkan terus lakukan penemuan yang baru harus dunia seperti itu. Dunia kalau tidak terus ada penemuan baru berinovasi berkreasi, enggak sempurna dunia. Ya, silakan. Tapi tidak ada kesempatan bagi anda untuk, ya, siapapun untuk berkreasi berinovasi, ya, setiap hari melakukan penemuan baru dalam beragama beribadah lah alfulah seribu lah. Tidak ada peluang Ya Kena sama saja anda mengatakan Nabi itu Tidak sempurna menyampaikan agama Kenapa? Nabi itu menyempurnakan Disempurnakan oleh Allah Disampaikan lengkap Baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang ada orang mengatakan Penemuan abad ke-20 Begitu Ibadahnya Lah Ya Tidak ada Jadi tidak ada Yang namanya amaliyah Selama itu menyimpang Dari ajaran Allah dan Rasulnya Tidak ada toleh dalam hal itu Kendati pelakunya Mengira oh ini kan baik niat saya baik enggak cukup niat baik enggak cukup ikan juga benar baik baca Quran kok zikir kok misalnya seperti itu ya amaliannya atau yang lainnya kok enggak boleh betul Sekedar penampilan zahir kecocokan nama dan cara gerak geriknya belum tentu itu sesuai dengan tuntunan syariah Sekedar ikhlas tidak cukup maka tidak ada yang bisa ditolerir selama itu bertentangan dengan amalia Nabi SAW alaihi wasallam karena Nabi mengatakan radun ditolak Rasul tidak mentolerir lalu kita ingin mentolerir begitu siapa kita berani sekali kita oh ya ini boleh boleh begitu Rasul mengatakan radun tertolak lalu kita mengatakan ditolerir ya silakan kamu lakukan begitu enggak lah. siapa yang kita ikuti Rasul atau perasaan kita jadi intinya tidak ada amal yang bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Ya, terus urusan ibadah yang bisa ditolerir selama, ya, hal itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, ya, khairul kalam, fae khairul kalam kalamu Allah. Sebaik perkataan-perkataan Allah. Wa khairul hadi, sebaik petunjuk, tuntunan tuntunan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling jelek perkara-perkara yang mengada-ngada yang baru. Iqdhalima rahimakumullah, Anda pasti merugi. Siapapun yang tidak mencukupkan diri dengan amal Rasul pasti merugi. Karena nanti dia merasa ya, mendapatkan keuntungan selama itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul Anda merugi. Maka yang Orang-orang yang menyelisih sunnah, Nabi akan tertimpa fitnah. Ya? atau mendapatkan azab yang pedih. Maka waspadalah. Ya. Cukuplah. Sekarang apa? Saya ingin jujur pada kita semua. Wahai kaum muslimin yang mendengar suara ini. Apa yang Anda inginkan dari agama Nabi ini? Jujur anda ingin selamat, udah ada jalan selamat dan sunnah beliau. Anda ingin mendekarkan diri, udah ada. Anda ingin aqidah, nggak ada. Apalagi yang kita cari? Jujur, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Ingin apa kita? Kebaikan udah ada, contohnya, ya. Maka cukupkanlah diri kita dengan, ya, apa yang telah Allah cukupkan bagi kita. Itulah yang diikuti oleh para sahabat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, iya. Nampak ekspresi jawab leher atas jawapan Alustad. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami akan pertanyaan di lain nampak singkat. Ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, mohon penjelasannya apa sebenarnya tafsir dari surat Adzhuha ayat yang ketujuh yaitu wajadaka dalang fahada seperti itu mohon penjelasan Ustaz Baik eh Terus terang ya saya, saya, saya akan merujuk kembali tapi jelas bukan maksud ya kesesatan di sini Batin Nabi itu, ya, sesat, kemudian mendapatkan hidayah Allah. Bukan itu maksudnya yang seperti perbuatan orang musyrikin tidak, ya. Tapi kena makna, ya, kesesatannya itu, born itu bukan hanya satu makna. Tapi intinya, saya sekarang belum bisa ya menjelaskan. Allah alam. Untuk sekarang ini saya akan korekcek lagi. Ya, ini permasalahan yang tidak seringan yang dibayangkan Oleh kerana itu terus serang Saya akan janjikan insya Allah Bila pertemuan ya, pekan depan saya akan jawab hal itu Wallahu a'lam. Baik syukurkan jazakullah khair atas uh, jawabannya Dan mungkin untuk yang bertanya Bisa disimak terus ya, acara kami di setiap hari Jumat ini Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan Di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Aji yang berada di Probolinggo. Ya Ustadz, mohon e, jawabannya bagaimana caranya agar bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Mohon penjelasannya. Baik. <tuh> Terima kasih pada saudara Aji di Probolinggo, Barakallahu Fikf. Bagaimana caranya ya ikhlas untuk menuntut ilmu? Ketahuilah para pembelajar dan juga para pendengar rahimakumullah bahwa ilmu itu pada hakikatnya mengajarkan keikhlasan. Nah, jadi kendati mungkin di awal-awal menuntut ilmu ya keikhlasannya berkurang atau mungkin agak sedikit terpaksa. Atau mungkin terpaksa tapi ingatlah, ilmu bila dipelajari, dia akan mengajarkan keikhlasan. Sehingga dahulu sebagian para ulama salam mengatakan, Talabna li ilma li ghairillah, fa'aba illa an yakuna lillah. Subhanallah. Kami dahulu mengajar atau menuntut ilmu li ghairillah, bukan kerana Allah. Ya banyak niat-niat mungkin dalam menuntut ilmu. Tapi ilmu itu enggan kecuali, ya, mengajarkan kepada kami keikhlasan. Paaba nya kunai ilmu tu enggan dituntut celahnya lillah. Jadi pada hakikatnya ilmu yang kita pelajari mengajarkan kita keikhlasan. Lalu bagaimana kita <coughs> ikhlas? Ya, berarti benar-benar menuntut -benar ilmu. Jangan separuh-separuh. Betul betul. Ilmu yang kita pelajari betul-betul kita semua berikan ya untuk ilmu. Segala potensi dan kemampuan kita Karena ilmu sebagainya dijelaskan oleh para ulama tidak diperkankan dengan bersenang-senang. Ya, ibnu Kadir mengatakan, "Tidak yunalul ilmu birahtul jism. Ilmu tidak diperkankan dengan bersenang-senang. Ya, Kedengaratan ilmu itu dirasakan dengan bercapek-capek Ya, capek, letih. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita terus bisa ya mempertahankan ikhlas, menemukan keislanan ilmu, ya, yakin bahawa ibadah ilmu itu adalah hal yang mulia dan menuntut ilmu adalah ibadah ini pahami terlebih dahulu menuntut ilmu ibadah ya Allah perintahkan Rasul perintahkan ya. dan segala yang Rasul adalah perintah ibadah israful ibadat ya ibadah yang sangat mulia Allah mengatakan fa'lam Fa annahu la ilaha illallah astaghfiru li dzambik Ketahuilah jadi suka kita belajar belajar bagaimana belajar kalau tidak menuntut ilmu ya belajar. Tola ilmi faraidah tu nak kuli muslima muslimah kata Nabi kewajiban tuntut ilmu atas kaum lelaki dan wanita banyak ayat ayat yang menjelaskan yang secara kesimpulan ya kesimpulannya adalah kewajiban menuntut ilmu ya itu jadi ibadah. Dan ibadah ini tidak akan diterima kalau tidak ikhlas ini yang pertama. Nah. Kemudian dalam menuntut ilmu, ya kita harus betul-betul memahami bahwa ilmu jalan ke surga dan jalan ke surga tidak semudah yang dibayangkan. Buat ibadah yang akan bisa menjadi sebab Masukkan ibadah yang ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Nah, Kemudian kita memahami bahawa Ilmu yang akan bermanfaat bagi kita Ilmu yang betul-betul kita tuntut lillah Ada pun selain itu Ilmu Bisa jadi menghujat kita Kita kalah ilmu yang dituntut bukan karena Allah sehingga takal itu bukan karena Allah tidak lahir dari pelakunya itu ibadah ingat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ibadul ulama yang nyata takut kepada para ulama kenapa kenapa para ulama yang lebih paham tentang Allah dan tentang hukum-hukum Allah nah ini melahirkan sifat takut karena betul mereka berkat tulus kepada Allah bukan karena ingin dipuji ingin disanjung ingin dan sorosnya tidak Nah, sehingga ilmu yang mereka pun bermanfaat, tapi ilmu hanya dituntut tidak mewariskan rasa takut mendekatkan kepada Allah. Ilmu tidak bermanfaat. Sehingga menjadi apa? Menghujat dia. Nah, kemudian diantara mengatakan Ya Rafaillah liya amanu minku ladiya utulima derajat Allah akan mengangkat derajat ya orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan berapa derajat. Kenapa Allah angkat mereka? Kena ketulusan niat mereka, ya. Tanpa keikhlasan tidak akan mungkin mereka meraihkan, ya, kedudukan itu. Jadi begitu para ulama sampai pada dukan para ilmu yang tinggi itu karena keikhlasan mereka, bukan karena banyaknya hafalan mereka, ya. Tapi ilmu yang sedikit yang diamalkan itu yang akan terus memupuk keikhlasan dalam diri seorang penuntut ilmu. Nah. Itu diantara hal-hal yang kian untuk bisa menumbuhkan ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wataala membimbing kita semua menjadi orang-orang yang selalu belajar menuntut ilmu. Ya bahawa ilmu itu kebutuhan kita, melebihi kepada kebutuhan makanan, kebutuhan jasad dan yang lainnya. Ya, ilmu kebutuhan roh kita. Roh akan mati tanpa ilmu. Roh akan mati tanpa amal saleh. Maka bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah tawaraka wa ta'ala Bimbing kita semua Jadikan kita orang-orang yang Selalu istiqam ada atas agama Allah Dan semoga Allah menyelamatkan kita selalu kemuslimin mana saja berada Dari berbagai cobaan ujian fitnah dan balak Dan semoga Allah memberikan pada kita yang terbaik Bila kita mengakhiri hidup ini yaitu husnul khatimah. Demikian Wallahu alam wa sallallahu wa sallabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta sawfiruka Wa atubu ilayh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh